У головах із боків густо понатикали ялинових гілок. Четверта сторона залишалась відкритою, щоб кожен, хто лежав, міг бачити ліс і все, що могло з'явитися у тому секторі спостереження, щоб будь-якої миті можна було підвестися і вискочити на простір. За якоїсь півгодини житло було готове, задоволено потерши руки. Галка промовив. Зовсім як у пісні. Постав хату злободи, а в чужую не веди. Можна й і... того, натякнув короб. Обмити всі чотири кутки. Наберу казанок снігу та розтопимо на спиртовому каганці. Ну що ж, браття? Погодився кудрявий. Можна і пригубитись до баклаги. Але не більше наркомівської норми. Вечеря була без гарячого супу чи тандьору, як у партизані в обід. Сухарі короб розмочував у тій же сніговій воді, якою запивали спирт. Хтось розкрив банку консервів. О-22 галка налаштувався на московську хвилю, щоб послухати зведення Радянського інформбюро і Останні вісті. повідомлення розпочиналось подіями на Ленінградському і волховському фронтах, такі вісті допомагали розвідникам орієнтуватися у мінливій обстановці в тилу військ, які брали участь у боях на фронті, то ось почався концерт на замовлення воїнів і Галка вимкнув приймач рації. Треба берести живлення. Обійдемося без музики. Сказав, хоч і самому хотілось послухати пісні, серед якісь звичайно будуть імлівлені. Стали вкладати спати. Замість подушки Галка поклав упаковку рації. Зверху там лежали два намутаних на дочечки ізольованих дроти. І голові буде не так твердо, як на звичайному ящику. Принцес він скинув фуфайку, згорнув її і поклав під голову, подумавши, незамерзної светри під такою ковдрою, як парашут. Галка почув зітхання кудрявого. Про що він думає? Про Петра, що залишився в загоні чекати, доки обоз з пораненими відрядять на той бік фронту? Про свою зую? Чи про роботу? Петро, коли ми виходили з Лазарету, плакав. Мабуть, важко йому, думав тим часом Орел. Як підло, коли стріляють у спину. Та я ще помщусь за Петра. Клянувся всіма апостолами і архангелами. Докінчив пошепки. Галка фігував першим. В думках майнули хвилини, коли шукали місце для бази, а потім влаштували оцей барліг. Та все ж лежати на гілках м'яко, хоч подекуди і випиралися кінці гілок, та спати можна. І зовсім не холодно під парашутом. Поруч орел кудрявий, кожен з температурою 36,7 градуса. І добре, що видно багато лісу. Це не те, що в тісній партизанській землянці. Сосна височить біля намету, деревця поруч, а ще далі гострими піками шугнули в небо ялини. Дивлюсь на них, мов на друзів, і ніякого страху хоч десь стріляють. Луна від пострілів доходить аж сюди. Подумки Галка аналізував обстановку. Він чув, як десь тріснула гілочка. Мабуть, дика коза наступила. Кози, казали партизани, тут водяться. Потім уявив собі, скільки їм треба протоптати стежок. Із завтрашнього дня, ходячи до залізниці, на спостережний пункт, до інформаторів, які живуть біля шосейної дороги і на залізничній станції, щоб щодня він радіо Телеграфував у центр.